عن رسول الله تعالی عنہ دا ابو رضی الله عنہ نے روایت کیا قال وائد قال النبي صلی الله علیه و, و نبی علیہ السلام اذا ات الخلاء کر شبراغ بیت الخلاء او دسمات لپاره نو عتیه بما ما ور تروب فی تور فی تور تور ستوی وَيْا اِنَاؤُمْ مِنْ سُفْرِتِ دَا دَ زِیَرُوْ يَوْ لُوْخِتِ او حجارتی نیاده گتی نجوڑو او دا اللہ حبیب بناغین او دست کولو او آغی کی خوراک او اسکاک بے کولو او رکواتی نیاد یامِ رکوستوئی وَيْا اِنَاؤُمْ صَغِیرٌ مِنْ جِلْدِ دَا دَ سَرْمَنِيَ وَرُوْخِتِ گُنْتِ لُوْخِتِ او الله حبيب باغي کې وبمس کي او دس به کول نو دا تاور او رکوتن دواړي شي ذکر کړي نو راوي تشکر راغله کوم راوي چې د ابو هريره رضی الله عنه دی راغله تشکر راغله چې تور لفظ ذکر کړي او رکوتن ذکر کړي د ذکر دا او يا او له موله کلی دا د تنويع د فارا هي یعنی لوخي دو نو کلمه ولا پتاورن پتاور لوخي کې او برادي او کلمه پرکوتين کې نو او د تنوی او د فارو ايا او د شک نه پارو فاستنجا دغه الله حبيب صلى الله وسلم فاستنجا استنجيو کا او به مولره استنجيو کا ثم مسايد هو ل الارضي او بيد الله اصظم کا او خارو يوم غلو په لاس چې سنجاو کا 10 لګ وزا د الله حبيب په خارو کې والو او دا اللہ حبیب مسنون طریقہ سم داسي دي چې استنجاد یو کا اوس خارې ماري دي دې پارا کچړیو کا چخخت کی دي مدا مستقل سنت دي او د استنجاد یو کا نو د الله صفار او د الله حبیب مو ګلو پدې خارو کې ما دا چې هغه د جراسی مراسمو غندګي ټول ختمه شي ولله حبیب بلاس مبارک دا ګس استنجا نفس بخار او کوالو بیا ببینځلو ثم تهتو وی ناینا خرا او بیا می ورث راړو لوخبل فتوزن الاغنه او تشکو ودې کلام معنا نه نا چې غني د کوم لوخنه استنجا کې نوغنه باودس نکې تم لوخنه استنجا کې اغنه او دسم کولې شه بلکه دا او چې غاول کې وګ پاتې نشي یا لګي نی کاتې نه نو بل موله راړو ها او علماء دا لیکلي چې دا مندوب دی کدی استنجاو دا د 10 لوخې جدا جدا وي علماء د دې حدیث نرس کی چې مندوب دی دانګره چې دا استنجا په لوخې کې خراب صحیح نه نه یا هغه کس کاک صحیح نه یا ته 10 نکی وکچري سوخي جدا کی ندري حدیث نن ندف ثابتي اورا هو بو داوود دا حدیث ما ابو داوود رحم الله ذکر کړي و رواه داريمي و نسائي و معناه امام نسائي و داريمي د ذکر کړي دا